Притьма дуже вразившися, Таїса з острахом піднімає руку, мов своє місце. Як кінець? Не треба проганяти, не піду. Ні, пора розстатись по такий порядок, виплив час. Чого спішать? аж на скрик, мов скаржиться Таїса до в'язні. Службовець спокійно підходить і попереджує Виходьмо, пані. Вона ж зовсім стеряна борониться, відійдіть від мене, він не злочинець знаю, поручаюся власною смертю. Службовець виводить її до дверей. «Я зобов'язаний, маю наказ!» Вона трохи йшла покірно, потім вирвалася і враз назад, ніби схотівши вхопитися однією рукою за решітку, коли другою спазматично стискає хусточку. «Пустіть мене ради ангелів божих, пустіть!» Службовець знову виводячи присилено вмовляє. «У нас суворий наказ, заспокойтесь, треба йти!» Вона відчаюється внестями, «Відступіться!» «Я не бачу тебе, Олег, що це?» З розпачливого руху розриває хусточку і, вродивши частини на долівку, ступає через них. Знов виривається і кричить, підступивши до вікнини. Вони побачать, жди, я знайду, що робити. Впізнаєш мене?» Пробувала знов вернутися, але службовець і його колега, що надійшов, обережно відводять за лікті до дверей. Тривожно прозвучав дзвінок, як на сполох. Паладюк стояв рівно, стиснувши руки і трохи знітившись, як під незнаною грозовицею, що її не хоче боятись, а мусить. Мимо металічного ліжка, пристроєного до стіни, ходить він на короткій відстані, а інколи зупиняється, ніби дослухати останок тривожної думки. І знов ходить. Став супроти світлини, в душевному зорі розточуються з'яви мов обривки і набігає згадка, як зважувався пройти напрямок до краю. Хоч трудно тепер змиритися з лютою неминучістю, але чому? Чому так? Уже нічого не відверне, чи міг старатися про запоруку для можливої обнови, чи мусів пройти аж до теперішнього краю і впасти в жах, бо тільки так очистися, коли вкорінився в собі адською чорнотою, зіпсутий неї не поправимо а самому ніяк до останньої глибини не зрозуміти, чому так. І видно, слабий душевно, і муться з того всією похвильованою істотою в повноті своєї скорбі, уже на близькості до нещасного кінця. Зоставався такий наївний, уявляючи його, мов, змінене раптово продовження своєї присутності в день. А тут назавжди безповоротний відрив. Не буде твого тіла з одежею, як відчувалося». Там страшенна іншість, ніколи до неї належно не приготовлявся при звичній недбалості, розбитий почуттям від того, нехай ганебно признатися собі, хотів би з'їсти хоч яблуко. Але інше жадання перебиває сон. Ліг надовго і рукавом закрив очі від хворобливого освітлення з лампочки високо вгорі. Воно згодом незвично поблимало повторністю й раптом чомусь. Нема ні його, ні стін Олег, підвівшись, ступив наперед Тоді знову зміна, пропало ліжко А видно білі клапті тканини, розкидані долі Він збирає їх і тулить докупи, як сторінку Там надруковано слово – пожежа Впустив сторінку і коли оглянувся, побачив побудови Зліва великий скляний клуб І в ньому на підвищенні помісти з золота А зверху над білим стовпом корона Вхід всередину закрито помітою, як буває в декотрих солдатів на мундирах. Над нею тримається не то грата в одну решітку, не то знак дієз, що обрисами чомусь позначає в собі також замок. Справа – зовсім відкритий поміст, і там видно круг з нефарбованого заліза. Два сторожі, взявши під лікті, змушують стати туди і на голову надівають, він згадує знайому і звичну з юнацтва, бо сам тоді носив тюбетейку, грезетно. Жаристо яскраву шапочку, перейняту від східніх сусідів. На шию чіпляють великий замок, прикований до цепу, при стовпі без кольору. Можна пручатися в розпачі, а дарма. Один сторож подає сигнал, точно як свисток паровоза, а другий натискує гудзик на стовпі. І враз чути гуркіт, бо впав шлагбаум. Треба стримати крик відчаю, знаючи, останнє біда надходить.